د موبایل پا سکرین بانده والپیپر بانده خدا اللہ جلن جلالوه یا دا محمد صل الله علیہ وآلہ وسلم نم مبارک لکلے شوی او موبایل سکرین آنوی یا آیات کریما پا والپیپر بانده یا دا موبائل سکرین مانده لکلے شوی او سکرین آنوی نو بیا داسې موبایل سره نه پاک زینو ته داخله دل بیت الخلا ته یا واشرم ته داخله دل یا نه زین ته داخله دل سخت بدادبی او ګنا ده سخت ګناله دې نزان ساتل پکار دي اکثر چې رنګ پیراشي نو جيب نه سړی او واشروم واشرم کې نو د الله جل جلاله نو سکرین باندې موجود وي یا بل مقدس نن موجود وي یا آیات کریمه نن د سخت به دې او سخت د جنا د او د انسان ساتل پکاره دي